Rácz Péter, tökéletes nap. Reggel lett. Május 21 ike Jim a hajnali nap betűző fényére ébredt, mely lágyan szírogatta arcát. Egy kellemes érzés kerítette hatalmába. Bár minden nap így kezdődne. Fordult egyet az ágyában, és lassacskán feleszmélt. Mosolyjal az arcán nézte a plafont, érezte, ma valami nagy dolog kezdődik el. Valahogy benne volt a levegőben. Lágyan arrébb felesége ölelő karját, nyújtózkodott egyet, és körülnézve a távolban megpillantotta a vörösen izzó képernyőt. Hirtelen felpattant, átrohant a folyosón, egyből rávetve magát a billentyűzetre, két gyors gomnyomás, Jim blokkolt, leesett székébe, az előtte lebegő képernyőn egy szó és pár szám villogott. Hiba 3426.56. Jim meretten nézte a képet, majd arca vörösödni kezdett. Keze ökölbeszorult, felugrott helyéből és hatalmasat ordított. Ez az! Megvan! Felesége a szobából hamarott termet mellette, és hozzá hasonló izgatottsággal pillantott a képernyőre. Átölelte férjét. Jim eltolta magától, majd mélyen a szemébe nézett. Tudjuk ez mit jelent. Mi elsőként hibát találtunk a rendszerben. Megfagyott a levegő. Nem akarok semmit sem elhamarkodni. Te szólj a többieknek, én addig pontosan lokalizálom és definiálom. Rendben? Felesége bólogatott, és már indult is kifelé a szobából, az ajtóhoz érve gyerekes mosolya visszanézett. Igazi boldog házasságban éltek, teljes összhangban, amihez persze nagyban hozzájárult mindkettőjük lázadó típusa. Olyan emberek voltak, akik a pubertáskor végével elfelejtették kinőni a világ megváltó terveiket. – Megvan, Jim! Megvan! Szeretlek! – Én is, Cecil! – válaszolta a férfi majd, amint a nő kilépett, Jim már is munkához látott. A hiba lokalizálás és pontos definiálás általában sokkal több időt vesz igénybe, mint puszta létének felfedezése, Ilyen hatalmas rendszer esetén pedig nagyon is igaz volt ez az állítás. Jim gyakorlata ezen a téren viszont egyedülálló volt. Ezért is volt ő az ördögügyvédje csoport vezetője. A csoport létrejötte óta viszont még sohasem sikerült hibát találni a Perfect Day projektben. A szociometrikusban jelen van. Igen, az ekonomia mátrix is gyanus. Ki csináljuk? magában. Teljesen elmerült a számokban, táblázatokban, elméje egy a cselekvéssel. A hiba megtalálása nehezebbnek bizonyult, mint várta. Mindenben jelen volt, ám konkrét helyet nem talált. A probléma kezdett aggasztó lenni, ugyanakkor egyre érdekesebb. A Perfect Day projekt az élet minden területén ott volt. Egy mesterséges intelligencia program ez, amely folyamatosan ellenőrzi az emberek tevékenységét, Próbálja javítani a teljesítményt a morállal együtt, cél egy boldog és tevékeny emberekkel teli világ. Jim ott volt, amikor az egész elindult. Még fiatalként találkozott vele először. Akkoriban az internetről lehetett egy programot letölteni, ami figyelte a felhasználó reakcióit és rögzítette azokat, majd ha elég adat összegyűlt, tanácsokat lehetett tőle kérni. Ez volt a PD at Home. A rendszer nagyon is működött. Ugyanis a PD az összes felhasználót ismerte, így képes volt párokat összehozni, valamint jó üzletfeleket teremteni. Idővel a program kiterjedt az élet minden területére. Minél többen használták, annál több személyiséget ismert meg, és annál több adatból dolgozott. Így előrejelezhetővé váltak a nagy társadalmi és szociális problémák. A tudományos fejlődés terén is hatalmas sikereket ért el. Az átlagosan várható életkor rohamosan nőtt, az élet otthonról működővé vált, a halálozások szinte nullára csökkentek, nem volt nyomor vagy bűnözés, az időjárást is sikerült befolyásolni, katasztrófák nem léteztek, és az emberek valóban egyre boldogabbak lettek. Kivéve Jimet és csapatát. Sok lázadó volt akkoriban a rendszer ellen. Ám idővel mindenki belátta, a tökéletesség megfoghatatlan. Csak ők páron maradtak meg, keresve a hibát. Jiméik élete ezért nem volt felhőtlenül boldog. Ott motoszkált bennük, hogy egy ilyen világban minden csak színlelten lehet boldog. Így szinte már csak a rendszer hibájának megtalálása jelenthetett számukra igazi örömöt. Cecil ismét a szobában volt. Izgatottan lengette kezét. Szóltam nekik, ráálltak, átadják a kapacitást. Nem hiszed el, mekkora örömet szereztél nekik ezzel? Már mindenki várja az eredményt. Szerinted mikorra lesz meg? Kérdezte kapkodó lélegzett vétellel. Ha minden jól megy éjfére, felelte Jim. A nő ismét magára hagyta a férjét. Késő délutánra járt, mikor Dzsima billentyűket hagyva elindította a végső tesztelőt. Megropogtatta újait, kinyújtoztatta derekát, majd kilépett az erkére. Szép vidéken éltek, távol a várostól. Kismencsvára volt ez az ördögöknek. Jól leárnyékolva hegyekkel, amik a naplementénél narancsárga fényben tetszelektek. Pár madár is elrepült a szem előtt. Gyönyörű volt minden, nem csak a táj, hanem a tudat is, főleg a tudat, hisz a táj szépségében ott volt a rendszerkeze. A mai nappal élete eddigi csúcspontjához ért. Jim érezte, pár óra és teljesül az álma. Ő lesz az első, aki megtudhatja az eredményt és lebuktathatja a pídit. Ilyenkor akarva, akaratlan is a lázadás a kezdetei jutottak eszébe, amikor megismerte a rendszer működését. A program működési elvének lényege, hogy a kapott adatokból számol előre és megpróbálja jelezni a következő napi, heti vagy évi emberi reakciókat. A rendszer tökéletessé válik, amint a különbség nulla lesz a kapott és az előzetesen számolt adatok között. Az eredményeket viszont senki sem tudhatta meg, csak a gép. Ezt a szabályt az esetleges visszaélések miatt tiktatták be. A rendszer bármit megtehetett, kivéve az emberi élet kioltását, vagy a személyiségi jegyek megváltoztatását. A PD egyetlen célja az volt, hogy létrejöjjön a tökéletes nap, amikor mindenki boldog és tevékeny. Hihetetlen álom, csak követjük a gépet, és boldogok leszünk. Jim nem tudott hinni benne. A rendszer hibás. Őt csak azt teheti igazán boldoggá, ha rájön mi a hiba. Vagyis sohasem lesz tökéletes nap, hiszen az a rendszer hibáját jelenteni. Így próbált ő maga lenni a rendszer talán egyik utolsó buktatója, amíg nem tud találni valami mást. Ahogy az idő telt, úgy lett egyre jobb a keresésben, egyre mélyebb részeket tudott feltárni a rendszerből, egyre gyorsabb programokat tudott írni, Viszont hibát még soha egyik sem jelzett ki, most viszont izgatottan várakozott testig Közeledett az éjfél. G megyre feszültebb és izgatottabb lett. Mi lehet az, ami mindennel összefügg, mégsem okoz igazi működési hibát? A gép előtt ült feleségével. Cecil megszorította a kezét, és átfordult. Hosszan nézték egymást, elmerülve közös győzelmi gondolataikban, ezt furcsán kellemes érzésként élték meg mindketten. Az eredmény nem váratott magára többet. A képernyőn piros felirat villant ki. A pár hirtelen felpattant, és a monitorra tapadtak. Életük legboldogabb pillanata volt ez. A rendszer dátuma eltér. 45 évvel, 2 hónappal, 23 nappal többet mutat. Szeszil örömteli arcán lassan az értetlenség kezdett formát ölteni. Jim, nem értem. Mit jelent az, hogy... hogy eltér... A férfi közben mosolyogni kezdett. A mosolya egyre szélesebb és szélesebb lett. – Jim, mi az? Mondd már! Jim felnevetett, tiszta szívből nevetett. – Jim, mi az? Válaszolj, nem értelek! Cecil egyre aggódóbb hangon kérdezősködött. – Nyugi szívem, már is, csak ez, ez… Ez valami hihetetlen. Lassan visszafogta magát, majd, mint aki sokáig tartotta a levegőt, fújt egy nagyot. Hú, mi voltunk azok mégis? De az nem lehet. A keresőt mindig úgy futtattad, hogy minket kihagyjon. Akkor hogyan lehetséges mégis, hogy... Nézett kérdően a nő. Tehát mi vagyunk a rendszer paradoxona. Legalábbis ezt hittük mivel mi is csak akkor leszünk boldogok, ha a rendszerben hibát találunk. Vagyis addig a rendszer nem lehet tökéletes, amíg mi nem találunk benne hibát, és általunk össze nem omlik. Ez volt, ami megdönthetetlennek itt eszménk. Eddig. Ezt értem is, de hát akkor mi ez a dátum? Figyelj! Megölni nem ölhet meg minket, és a személyiségünket sem változtathatja meg. Vagyis nem adhat nekünk olyan élményt, ami miatt ne keresnénk tovább a hibáját. Így választott egy elegáns megoldást. Berakott minket egy olyan közegbe, ahol mi minden nap azt hisszük, megtaláljuk a hibát, illetve azt a hibát, amit maga a közeg okoz. Vagyis mi minden nap május 21-ét éljük át, a PD lebukásának napját, ám a valós idő tovább telik. Immáron 45 éve, két hónapja, és 23 napja megy ez így. Akkor csináljunk valamit! szóljunk gyorsan a többieknek! kiáltotta a nő, és ilyet szemekkel, kapkodva már indította is a kommunikációs programot. Áj szívem, nyugalom! értelmetlen lenne. Hisz, amint tehetnél valamit, a rendszer azonnal felettetné veled azt. A férfi keze végigsimította a nő hátán. Inkább élvezzük ezt a kis időt, ami még hátra van a napból, és készüljünk a holnapi nagy kalandra. Cecil megfordult, és könnyes szemekkel a férje karjába omlott. Fehér fény kezdte elárasztani a szobát, lágyan végig nyúlt a falakon, majd könnyedséggel felkúszott a párra. A nő melegséget érzett, és lassacskán megenyhült. Nem számított már semmi. A külvilág zajai, fényei megszűntek, elmerült saját magába érezte vágya végre teljesült elérte élete nagy célját lelke megnyugodott beletörődött örök boldogságába reggellett Május 21 21-e. Jim a hajnali nap betűző fényére ébredt, mely lágyan szirógatta arcát. Egy kellemes érzés kerítette hatalmába. Bár minden nap így kezdődne. Fordult egyet az ágyában, és lassacskán feleszmélt. Mosolyal az arcán nézte a plafont, érezte, ma valami nagy dolog kezdődik el. Valahogy benne volt a levegőben.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 56.